Aquest dijous, dia 13, es celebra a tot el món el Dia Mundial de la Ràdio. I nosaltres, des de Ràdio Palafrugell, també volem ser-hi. Des del Centre Tramuntana ens trobem amb un programa especial entre 11 i 12 del matí. Ràdio Palafrugell, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio, aquest dijous dia 13, en directe d'11-12 del matí. Programa Espacial de Ràdio Palafrugell des del Centre Tramuntana. Estem sentint a Dona Samar on Onda Ràdio i és que avui és 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio i per aquest motiu volem fer un programa especial i anem en directe ja cap al centre, Tramuntana, per saludar els nostres companys, en Rubén Arranza, en Rafael Corbí i l'Anna Ferrer. Molt bona tarda, molt bon dia. Em sentiu? Sembla? Sí, bon dia. Ara, ho sentim, però... Bon dia de Ràdio per Sentim, però, una mica lluny. Sembla que tenim algun problema doncs, per rebre la senyal dels nostres eh, companys. Els protagonistes, primer de tot, doncs, començarem saludant la gent de, de Ràdio per la Fugell. Tenim en Rafael Corrí, que està aquí amb la, amb, els, amb la taula de so, aparell tècnics, i també tenim a l'Ariadna Ferrer. on dia, Ariadna. Bon dia. Doncs eh, començarem a explicar una mica d'història, no, Ariadna, del Centre Tramuntana. Després amb protagonistes tindrem Pere Pere Canigueral, Canigueral i la Leija Arribas, on ja més de tals. Però escritem una mica, posa en context quan neix el Centre Tramuntana i quina és la, la, la principal tasca que, que fa. Bé. D'entrada, efectivament, farem una miqueta de background dels inicis del centre, que, segons tenim entès, va, es va iniciar a finals dels anys 80, no?, per una família que tenia doncs, uns fills amb una discapacitat, oi? Pere, el director gerent, ens podries explicar una miqueta d'aquesta història? I tant que sí. Bé, jo d'entrada, primer vull agrair el fet de poder estar aquí, jo crec que això és és que no es pot dir d'una altra manera, el dia de la ràdio, el dia que es celebra la ràdio, poder estar aquí com a protagonistes, com ja heu dit abans, per tant, sento molt agraït i d'entrada, doncs, felicitar-vos per aquesta iniciativa. Eh? A veure, l'any 1982, exactament, eh, el que es crea és l'any 82, a, a, a l'Ajuntament de Palafrugell, a Can Genís concretament, eh, es, entra, es, es crea un centre per a persones amb discapacitat. Això és el primer, o sigui, el, una mica l'embrió de tot plegat. Val? Però hi ha concretament aquí, en el centre on estem ara, al centre de Palafrugell, gràcies a l'Ajuntament, hi ha una cessió d'uns terrenys. Amb l'impuls dels pares, com bé deies, eh, es va crear aquest centre. Eh? Inicialment amb una cessió d'una hectàrea de terreny i més endavant en, es va ampliar amb, amb més terreny. Fins a... actualment són dues hectàrees i mitja. I de començar... Aquestes doncs, van ser els inicis uh, de, del centre tramuntana, eh? de tramuntana, de, de com va néixer no? com va la primera llavor. Jo eh? crec que és un, una, un terme molt, molt adequat no? pel centre on estem. Doncs va néixer Can Genís, uh, de mica en mica va anar creixent i ara són més de 30 anys, Pere. Uh, és tota una història darrere. Uh, explica'ns una mica l'evolució també perquè sí. suposo que ha anat canviant els heu anat adaptant també no, a, a com ha anat canviant la societat l'embrió és, com has dit, el centre de la Montana, aquí on estem ara però gràcies a 13 ajuntaments que va crear la Mancomunitat Intermunicipal del Baix Empordà inicialment en 13 ajuntaments, després es van anar sumant la resta de, de municipis de la comarca eh, que van donar aquest impuls ja, i aquesta continuïtat uh -huh. Des d'aleshores, això ja el, 80, ja el 87 i el 88 es va crear una fundació pública, eh? la moncomunitat de, a nivell jurídic va, deixar, va passar a ser fundació pública amb el suma dels dos ajuntaments. A partir d'aquí, per problemes de, de dèficit estructural que, que va generar el centre, el Consell Comarcal a l'any 93 se'n va, va fer la, agafar, diguéssim, la gestió del centre mm -hmm. i des d'aleshores, i això fins aquí sí que és, és cert, això, que hem, hem anat creixent en tots aquests anys mm -hmm. amb, amb usuaris, inicialment van ser 14 usuaris 10 de, de tots, 14 de centre d'atenció diurna que després la Ligia explicarà més detall mm -hmm. en què consisteix i el primer centre especial de treball que ja serien persones ja que que diguessim tenen una, un contracte laboral va, es va iniciar el, el 1992 eh? Això, començant amb ajuntaments i, i participant sobretot en serveis de jardineria i amb el propi viver amb, amb, amb creació de planta ornamental mm -hmm. També amb el centre ocupacional es va anar creixent el 1995 es va ampliar en 40 usuaris que és una altra ala que tenim aquí un altre edifici que es va crear passant a ser ja de, bé, bueno, el que hem dit els 14 inicials, ja cap a 50-60 usuaris això estem parlant del 1995 uh -huh. eh? i a partir d'aquí el que anava dient sempre llavors es va també fer una ampliació de Sant Feliu de Guixols eh? un altre centre ocupacional això ja va ser l'any 1999 i en tota aquesta Demanda, perquè sí que és veritat que els usuaris que venien, venien dels, de l'Escola d'Educació Especial dels Àngels, eh? mm -hmm. que allà també va ser, i això també ho he de, ho he de dir, l'embrió, no només l'impuls que hi ha davant, remarcar perquè és molt important, l'impuls dels pares preocupats pel bueno, futur dels seus familiars, dels seus fills en aquest cas. Eh? Bé, ara que has parlat d'aquestes ocupacions que feu en el centre, precisament tenim aquí a l'Aleja Ribes, que és psicòleg del Centre Especial de Treball. Ens podries explicar una mica com, com funciona? Hola, bon dia. Uh, sí, bé, el, el Centre Tramuntana uh, ofereix diferents, diferents tipus de servei. Val? Un és el servei de teràpia al centre ocupacional, diguem, tenim el, el servei ocupacional d'inserció i el servei de teràpia ocupacional. Vale? I llavors, a part, hi el, diguéssim el centre espacial de treball. Llavors, el centre ocupacional i el centre espacial de treball són dos serveis eh, diferenciat. En un hi ha, una, hi ha una relació diguéssim assistencial i en l'altre que hi ha és una relació laboral. Vale? Llavors, els usuaris que estan al centre ocupacional fan tota una sèrie d'activitats de tipus de caire ocupacional eh, en un horari d'atenció diurna, de 9 a de 5 de la tarda, i bé, estan ocupats fent tota una sèrie d'activitats que poden ser des de manualitats a anar a la piscina, a anar a fer teatre, val? poden ser activitats uh, internes aquí al centre o activitats uh, externes. Val? I al Centre Espacial de Treball, a, a vins i en diferents seccions. Una ASSO és la brigada de, de jardineria, que és la que tenim més personal contractat. També tenim el, el viver i la nau de manipulats, així, a grans trets, sí. diguéssim, l'estructura seria aquesta. El, el vostre objectiu, malgrat aquests 30 anys no, que, han passat, que han anat passant i les adaptacions que han anat fent, al final és el mateix que al principi, no? És la integració d'aquestes persones, eh, intentar doncs, també que la, la societat no els, eh, no els rebutgi, els vegi com una persona d'igual a igual, no? El, continuen sent no, els objectius, Bé. malgrat aquests 30 anys que han passat. Això és intacte, evidentment. Però també hi ha una evolució, que és que ja no és eh, per sort, no? el pregun, sinó totalment estem parlant ja d'inclusió, o sigui, com normalitzar eh, aquest fet, no? tant a la part assistencial com a la part laboral, ja? això és evident. Heu, heu vist aquesta evolució? Eh, o sigui, és molt diferent la percepció que tenia la... ara fa 30 anys doncs, la persona, el ciutadà doncs, de, de, de Palafrugell o de Sant Feliu, com fos de la població, a eh, com és ara? Sí, jo crec que sí. també, no sé, les institucions, eh, fins i tot. Jo, eh, també... Inclús aniria més lluny, jo recordo pares que hi ha molt grans, que tenien eh, persones que, estem parlant dels anys 60-70, mm -hmm. que era que tenir un fill a casa doncs era, com un, era un problema, un problema i a més, a més quasi més gairebé de dir, tu, jo no, d'aquí no em moc, no? perquè era com una mena de, de rebuig, és el que has dit tu. Quasi, tu no? Això, per sort, ha canviat i, i ha canviat molt evidentment que queda molt a fer, no?, i sempre hi ha demandes que, que són, són qüestions socials que s'han d'anar arrenjant i s'han d'anar millorant, eh? però evidentment això ja no té, no té cabuda eh, avui dia, per sort. No sé si al principi també feia una tasca més també d'orientació, assessorament a les famílies, perquè poder, doncs, no se'n parlava gaire, el mitjans de comunicació, no era una cosa molt sabuda, no? I poder també haver de, de orientar una miqueta, no?, de, de dir esperem, eh, no, no, no, no és un drama, això, que està passant, vull dir, eh, els vostres fills o filles poden tenir un, un futur tant o millor que, que una persona doncs, que no tingui cap discapacitat. No sé si també haver de fer aquesta tasca a l'inici. I Bé, poder ara no tant, o no ho sé, eh? No, això poder tocaria més a la part de l'àrea social, sí però jo jo vinculir això penso que hi ja és més un cop i ja és normalitzar per exemple sé que doncs, en, el, en el centre per exemple tenim un servei d'orientació in incluús en les persones en... Que, que tenen capacitats per poder accedir lloc, a un lloc de treball mm -hmm. doncs tenim una borsa pròpia que d'aquí doncs moltes vegades quan hi ha necessitats laborals es pot, eh, es pot eh, accedir aquí i poder i podrà orientar inclús a poder contratar persones eh, amb els serveis que hagi l'Aleix, no? de jardineria, en, el, en la planta ornamental, amb la nau de manipulats, a la senyalització vial, que també tenim un servei de, de senyalització i pintura eh, urbana. Mm -hmm. Llavors, bon, tot això ens, eh, ens fa... Bueno, és una mica el, el sentit de, de, del centre, eh? té una altra. Igual, Diguem, vai, perdona, perdona. igual que el, el que és el centre ocupacional o el centre assistencial, doncs, evidentment, potenciar l'autonomia d'aquestes persones. És una mica a l'objectiu. Diguem que com a centre, d'alguna forma, estem coordinats amb la resta de, de, de serveis socials i, i sovint rebem demandes de, de feina o demandes d'orientació de, de persones amb discapacitat que, que venen derivats de, doncs això, de serveis socials d'altres serveis especialitzats i aquí fem una mica d'això, d'orientació, de criba i en funció del de, en funció de, de les característiques de la persona, de, de l'entrevista que li fem, de la informació que porta doncs a partir d'aquí ens doncs doncs orientem més cap a un recurs mm -hmm. o, o cap a un altre Per tant, de quants usuaris estem parlant que, que esteu treballant ara o que teniu en aquest centres. Ara actualment tenim en contracte de treball 65 persones i en centre assistencial els serveis de, el servei de teràpia ocupacional Servei serveis d'orientació en total 100, 115 com que estem parlant de persones en 181 i cada... persones clar. com estem parlant de persones i cada persona és diferent eh, aquest, doncs que pugueu tenir unes línies no, molt, molt establertes eh, suposo que arriba un moment en què no podeu créixer més eh, no podeu acollir tanta gent perquè al final clar, són tactes molt personalitzats no, els que feu també per tant suposo que no clar, arriba un moment en què carai, no podem acollir més usuaris no, no sé si us heu trobat o sigui, per sort, podeu anar creixent encara. Bé, bueno, eh, jo crec que el, la idea no està en el fet de créixer o no, sinó és atendre les demandes que pugui haver-hi. Eh? Nosaltres en aquest moment representem la comarca, si no vaig errat, vol dir divulgar un 35% de, de, de, de l'escapacitat intel·lectual. Uh -huh. Per tant, evidentment, hi ha altres operadors, hi ha altres centres, la comarca, també... En altres aspectes, eh? Que podria ser amb el Tia Manral, o altres, o l'autisme, també mm -hmm. l'associem molt a la platja d'ara sobre l'autisme. Per tant, no és que nosaltres siguem l'exclusivitat, sinó senzillament donem aquest servei, sí que tenim molt de vincle amb eh, poder ara, aquests darrers anys, no tant, perquè l'escola d'educació especial també està diversificat amb, amb altres problemàtiques. i eh, Llavors, eh, anem per aquí. El que sobretot és... Poguer oferir, si en el cas de l'alesan la, més empresarial, llocs de treball o inclús orientar, eh, que també ara és un altre servei que també, que també estem llunyant, eh, per a l'empresa ordinària. Aquest vincle també hi és. D'aquestes activitats que realitzeu aquí, quines són les que més efectivitat eh, donen i, i per què, cre per què creieu que, que succeeix això? Perquè, per exemple, la jardineria és una activitat que no només veig que, que es fa aquí, sinó que també, per exemple, en els instituts eh, que, on hi estudia gent sense, eh, sense cap discapacitat, també és una alternativa per a la gent que no vol seguir endavant amb els seus estudis. No sé, creieu que hi ha alguna vinculació especial? Bé, eh, crec que, bueno, que per la jardineria sí que és veritat que, està, que és un... Bueno, jo crec que el Pere podria explicar millor la, el, el tema de la jardineria. No? però bé és una, és, és, una, és una feina, és un tipus de, de tasques que, que, que perga per molta discapacitat intel·lectual que tinguis, tu a func... no, no vol dir res que a nivell funcional no puguis fer certes, certes tasques i certes mm -hmm. activitats. I nosaltres el que, el que molts cops fem és, obviar una mica el que és la discapacitat intel·lectual i centrar-nos en el que uh, funcionalment aquella persona pot fer perquè si ens, ens centrem únicament en amb la, la discapacitat ens anticipem i, i creiem que aquella persona no podrà arribar a fer a saber fer segons què no? Uh, doncs no obviem una mica el, aquesta part i mirem a nivell funcional a nivell pràctic quines, quines tasques poden, poden realitzar i la jardineria, doncs bé, és un, és un tipus de feina que, com altres, que també fem com a l'anau de manipulats, que, que, són, que són feines doncs, potser eh, més senzilles, eh, repetitives, el, el tipus d'eina de, de, de, o d'utilatge que s'utilitza és simple, no? que no comporta tampoc molt de risc. Mm -hmm. Bé, doncs sí que és veritat que clàssicament la, la, la jardineria eh, doncs, dona doncs, això, oportunitat eh, laboral. De totes maneres, sempre es fa jardineria, no? sempre es pensa en jardineria, però sí, sí. que tenim això persones amb discapacitat que poden fer altres tipus de, de feina, que passa que a nivell general no s'ha no convalorat. No? Uh -huh. Poden fer atenció al públic, poden estar en un... no, però sempre es pensa no, a persones amb discapacitat de jardineria. No? Potser és, potser, però... sí, és associat, eh? sí, és, sí, és un històric. Sí. En molts centres especials de treball, o inclús centres de fundacions, Uh, ha, a nivell de Catalunya doncs han, han, han iniciat el servei en, en, en, en jardineria eh? mm. per què? Doncs bé, també a nivell de rendiments o a nivell de tipologia permet no? permet doncs, des de specific... hi ha més especificitats no? el que és la podra el que és treure doncs hi, ha, hi ha diferents nivells no? que també l'Aleix això també m'agrada perquè es, es valora molt no? i llavors dius bueno, doncs podem fer un, una cosa més en el sentit de, conformes una brigada, no? perquè les brigades que tenim a fora eh, no tindrem ningú que ens ho pugui explicar però tots estan treballant així sí. o sigui que després ja us ho explicarem, aquí tinc, tenim al costat gent que ens explicarà el que fan eh, que això també serà molt interessant però el que deia, no? eh, aquestes brigades doncs, es componen en això, en persones que tenen un nivell més alt en aquest sentit de que poden desbrossar, agafar una segadora, a persones que poder, els hi, no tenen aquestes capacitats, però poden escombrar, poden treure-les, poden fer altres. I llavors això ens va molt bé, ens va molt bé perquè aquest, aquests equips de 3-4 persones, amb un, amb un oficial primer de, que va davant, eh, que és una mica el líder d'aquest grup, permet doncs, doncs això, anar a un ajuntament, doncs a un catalamós, i tenir una brigada allà, tots els dies de la setmana, possiblement, esperem que sí, d'aquí uns dies a... Al mes que ve a Calonja, a Sant Feliu tenim tres brigades, a Torroella en tenim una altra, a la Bisbal una altra brigada, municipis petits que hi anem un dia a la setmana, mm -hmm. tot això ens permet que al final d'aquests 65 persones, 30, 33 exactament, treballa a la jardineria, que és el 50% de les persones que tenim contratades. No, no, no te sabria dir també per què, però bueno, jo crec que ja t'he contestat una mica. Eh? Sí, i, no, no, i suposo que aquest, el fet doncs, també... Depèn de com, no?, segons quin, quines plantes. Així també veuen una evolució, no?, i veuen que la seva feina, doncs, també... té un sentit, clar, correcte. No? No? Això, suposo uh -huh. que també amb el que deia l'Ariadna una miqueta, mm. en aquest sentit, doncs a, doncs, a poder a joves que no els interessa, no els motiva gaire l'estudi, per poder, doncs, fer una tasca més manipulativa i que, doncs, pot tenir una evolució, doncs, també li pot comportar una satisfacció després personal, no?, de dir que la tasca sí, sí. Que, que, que realitzen... Clar, mm. Sí, sí, el que dius és precisament el a, a l'objectiu no? mm. clàssic de l'ocupació terapèutica, és a dir a fer, veure o sigui, la, que la persona amb discapacitat o l'usuari en que tenim aquí doncs, que, que, que el, seu, el seu treball o la seva ocupació té un resultat. Ja mm. veure sí que és veritat, com molt bé apuntaves, el, que la jardineria té aquest efecte. Mm. No? Doncs, creixen les plantes, les mateixen, es pot vendre, no? Que, que aquest una mica és l'objectiu no? ocupar i tenir un resultat i veure que tu has aportat alguna en aquest resultat mm -hmm. Són dos quarts de dotze d'aquest matí d'aquest doncs, dijous 13 de, de, de febrer ara tenim aquí unes doncs, uh i incito uns quants uh, oients doncs, uh, que també participaran sí, sí. d'aquest programa especial abans però, de, de donar pas publicitat i fer aquest uh, sí. doncs, que vinguin aquí a explicar-nos el, el que realitzen hem parlat dels projectes que esteu fent de, de com ha evolucionat una miqueta el tramuntant en aquests 30 anys uh, mirant el futur no sé si teniu noves línies uh, nous projectes noves uh, línies de treball uh, per incorporar, com, com, com ho teniu? de eh uh, de moment, el, el que sí que és, és un objectiu i un projecte és el manteniment d'aquests llocs de treball. Jo crec que això ja és, ja és de per si donar de les situacions actual i dir que ja, ja és un bon projecte. Eh? El que sí que és és eh, amb, amb intenció també d'ampliar no, noves, noves línies de producció. Per exemple, l'obrador, que tenim ara. L'any passat vam vam fer una sala petita per poder diversificar amb clients a la nau de manipulats i que amb, bueno, amb el temps tenim intenció d'això de, doncs, no? de tenir clients que ja no només serà manipulats d'industrials sinó que també alimentari no? Però és un projecte que pot, ens, pot, ens pot ajudar molt i ja, ja no parlo de més treballadors sinó que anem diversificar i mantenir aquesta, aquesta secció de manipulats mm -hmm. en jardineria mm, hem anat creixent en brigades, aquests últims, sobretot aquests últims, des del 2014-15. Ara s'ha estabilitzat una mica i també parlem d'això, no? Seria, seria una mica. Molt bé, doncs eh, nosaltres en seguirem parlant, Pere, també Aleix, eh? esteu convidats a venir un dia cap, a, cap allà i explicar-nos d'aquests doncs, nous projectes d'aquests mesos, fins i tot doncs, també tornar sí. a fer una conversa d'aquest estil també amb propi amb usuaris de, de que tingueu aquí al del Centre Ocupacional eh, crec que avui perquè és el Dia Mundial de la Ràdio però bé, crec que és una cosa que en podem parlar doncs, més sovint no? i sempre és d'agrair no? que, que, que, que doncs vosaltres ens enriquiu també amb un aspecte diferent que a vegades no es solen fer a la ràdio més enllà doncs, els dies internacionals doncs, de les persones amb discapacitat o, o aquests dies internacionals I, i apuntant una cosa que, recuperant un comentari que hem fet abans que parlàvem d'això de, de com ha anat evolucionant el, el, aquest col·lectiu no? sí. que, que clàssicament doncs, aquest col·lectiu com molts altres eh, estaven exclosos no? i l'evolució natural no? que, que, que, que ha anat succeint és l'objectiu que és la inclusió d'aquest col·lectiu Val? llavors un dels projectes no? potser no és un projecte concret bueno, és un projecte teòric global no? mm. que és compartit per molts altres centres que és la inclusió a, a real d'aquest col·lectiu. I això s'acaba traduint en, en petits projectes, en petites col·laboracions amb, amb l'entorn perquè les activitats que puguem fer aquí se puguin fer en, en, en un entorn comunitari. Uh -huh. dir que això també entra dins de me ques projectes que, que estem això treballant. Deixa'm deixa sí. fer una mica de comercial abans de, de passar a la publicitat. Abans parlàvem d'en Vicenç, farem, eh? Ja farem farem que... publicitat gratuïta, <ríe> perquè si no, en Vicenç, sé que sempre m'avisa i diu... Ah, que no, que esteu oberts, sí, i sobretot el, el, el, els vilatans de Palafrugell, que estarà obert de 8 a 2 i de 3 a 5 per poder comprar plantes. Ara, d'aquí un mes, això estarà espectacular, perquè... Mm -hmm. com, bueno, la Premiobre ja la tenim aquí, però encara ho serà més d'aquí un sí. mes, si tot va bé. I que per tant, està obert al pull per comprar, per inclús encarregar un jardí, un manteniment, el que es vulgui, eh? deixem-ho dir. I tant, fem el recordatori aquest, de la feta la falca. Mira, donarem pas de publicitat i s'havien la Fera. Ariadna, no sé si vols feia una cosa més. No. Estàs contenta perquè ha sortit del sol no? Exacte, sí. perquè fa moltíssim fred aquí fora <ríe> Perquè quan ah, hem sí. arribat hi havia aquesta boina i, sí, veritat, sí. I tenia fred I dic, ho haurem de fer fora eh? sí, dic, Està bueno, atesant bueno. perquè no se'n sentís tremolats <ríe> No se'n ha sentit tremolats uh, Pere, Aleix uh, Gràcies, us podeu quedar aquí, òbviament Només faltaria uh, Donem pas de publicitat I... Seguivem amb, amb ells amb, el, amb els usuaris, que també és una part important que volem escoltar uh, de segui tornem fins ara. 13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. Corbí, mobles de cuina, de bany i electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, el carrer Mestre Sagrera n nou de Palafrugell. No tanquem al migdia.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 Rema la plaça del Sol, al costat de Can Fecundo. Organitza la tosterrada amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell. Sembla que tenim sí, algun... Ara directora. ho sentim perfectament. A la Frugill, I ara, com us dèiem, doncs, eh, tornarem eh, des del Centre de Tramuntant amb els usuaris. Ara, doncs, passaré el testimoni a en Rafel, que també el tenim, l'ésser que hi era, i, òbviament, és aquí. Rafel, bon dia. Molt bon dia. Gràcies, en Robert. Ens trobem a la 1 l'informatiu per estar ben assabentats el que passa per, per la Frugell i la nostra comarca en el dia d'avui. Doncs seguirem amb el nostre programa, perquè em penso que tenim diferents eh, convidats, que ens arribaran a continuació persones vinculades amb el centre d'una manera o una altra i que anirem compartint amb ells doncs, llarg, en al llarg d'aquests minuts anem a veure qui, qui tenim i uh, d'aquí uns instants estarem amb ells ara estem uh, parlant amb uh, l'Ariadna la, i en Robben acabant de perfilar aquest espai que us estem oferint avui dia, Mundial de la Ràdio en, en directe des del Centre Tramuntana de Palafrugell uh, Ferran, uns instants de música si us plou, si pots, i tornem immediatament i avui volem presentir música de ràdio Video Kill de Radio Star de Bangles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 Música com a tema, la ràdio. I és que avui és el dia mundial de la ràdio i el que farem ara serà tornar cap al centre Tramuntana Rafel, bon dia. Bon dia, Ferran, quina marxa que portes de bon matí, tu que en saps, eh? Home, avui és festa major. Molt bé, doncs seguim aquí des del centre de efectivament, amb aquest matinal, matinal assolaiat, magnífic, de de dijous, Dia Mundial de la Ràdio, de quina millor manera ho podíem celebrar nosaltres que tots els amics del Centre Tramuntana, que fa tants anys que ens coneixem i que ens visiten. L'Ariadna ens presentarà ara amb els nostres dos propers convidats. Qui són, Ariadna? Mireu, en aquest cas són en Miquel i la Maria, que formen part del Servei Ocupacional d'Inversió. Bon dia, Maria. Bon dia. I per aquí darrere, que els ho tenim aquí una mica amagats, però després sortiran, no se'n lloraran, tenim la Nius, que treballa a la Nau de Mèdia doncs és el que fa en el vídeo que treballa. Molt bé, ja m'ho explicaràs després perquè ja no recordaré, o sigui que ho tornem a fer, eh? doncs, quan acabem amb ells que els tenim aquí. És el problema de l'edat, eh? En Pere ja s'ha de que va això, també una mica, per <laughs> aquestes coses. Molt bé, doncs comencem eh, amb ells dos i demanem una mica quina és la seva, la seva funció, Adriana. Sí, doncs és el que jo també voldria saber, perquè n'això no vols una mica perduda, quin és la vostra funció, i si vols començar. Comences tu, Miquel? Ja. Doncs vinga, endavant. Doncs jo... vinga, de nova reforma. bé també. Estequi tant normal, va també. que no, no coneixem aquest món, eh? Uh, això del vive, què és exactament? Què pega el uh, el que, que, que es fa un vive? què què és Perquè no. les plantes neixen, no? I ja ja creien sí, soles, per, no? Sí, però uh, també, planties, eh també. Serà produir eh són eh ah, Escolta, a mi, escolti senyor alcalde, si ens està escoltant jo la piscina també. Jo ara a la tarda vaig a acostar a la piscina, amb això passa quan t'agrada una cosa, te passen les coses, has dit que ets de muntanya, d'on nens?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 Bé, sembla que tenim un problema amb la connexió. No sé si Rafel ens sents. Jo el primer dia podem recuperar. Com si s'ha que passa que jo m'he sentit molt, també, eh? com ho fan els companys, no? I clar, això se queda. No? Però de, de, elba, de... A mi se'n moren totes, eh? Crec que, escolta, sí que té mèrit. Sí que té Clar. mèrit. Escolta, tu fas cara de veterano. O sigui que t'has quants anys aquí, ja, no? O, no. O què? no, porto dos anys. I sembla l'amo, i, tot I tot sembla l'amo, també. Eh? No. I què havies fet? Havies dos, fet dos, però... mm -hmm. Jo, abans, treballava en una empresa eh, privada, eh? Per refotges de pressió. Es otro que habrá algún problema de... ...de... ...de... ...salud... ...y pues... ...no hay que... ...me vayan... ...y yo he chubilado... ...eh... ...como he chubilado... ...ya... ...ah... ...ah... ...ah... ...ah... ...ah... ...ah... ...ah... ...eh... ...vamos, que 也老师 a tot. Bueno, tot. És, una, és una bona manera de, de mantenir-te sempre la nena que ah, exacte, que no l'hem de perdre mai. I, I tu em sí, Jo fa... quatre eh, anys, però doncs, em farà 5. jo? Sí, quan venies? Jo venia, a estar en una escola de surts de Sal I després, com que ja havia fet els 20 anys, doncs, vam... un psicòleg d'allà ens va recomanar que Oh, pues, li hem d'agrair perquè és una de les coses que millor hem fet. directe, són coses que passen i avui doncs encara que sigui el, el dia mundial de la ràdio a vegades tenim algun problema tècnic. A veure si podem recuperar la nostra connexió amb els nostres companys. Doncs bé, sembla que no és així. Anem sentint a Diango i la ràdio 9 minuts i arribarem ja a les 12 del migdia. Sí, con sus versos, sus Oh, no sois des por favor, Arturo, dove staremo sempre La ràdio amb aquesta magnífica cançó i tornem cap al centre de Tramuntana perquè anava a dir que tot... A veure si ho sentim bé ara. A veure, sí. com ho sents? Una mica, bé. No, una mica bé. No, ni una mica bé, no. Coses, coses que passen. Fem una petita pausa publicitària i tornem tot seguit. Què? Sí. Hola, sóc Jolanda Aguilar, la veu dels matins a Ràdio Palamós. Us envio una forta abraçada i us desitjo un feliç dia de la ràdio. Radio, Radio. Papa, la Comercial Empordanesa del Motor. Taller oficial Fiat.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 También se jugar. Y me hubiera divertido. Es mejor que llorar. Y sentirme malherido. Si me doy otro Para que voy a negarlo. Pero fue lo mejor. Viví un infierno a tu lado. Tornem, doncs, cap allà a veure si ara tenim una mica de sort, Rafel. Esperem que sí. tornem -hi. tornem a provar aquesta vegada des dels nostres estudis. Tornem a continuar, si podem, amb aquesta darrera xerrada que, que mantindrem amb dos dels protagonistes. Ariadna. Està una mica tan no més que jo, ja t'ho asseguro. Bé, com t'he introduït, doncs treballes a la nau de manipulats, sí. què, què és el que s'hi fa exactament? Pues, fem un producte que ens envia a, la, a les empreses, que són d'etiquetar, de fer... Parla, parla, parla Bé, sembla que no hem tingut sort, per tant doncs acabem ja aquesta, aquest programa especial avui amb motiu del Dia Mundial de la ràdio. 3 minuts arribarem ja a les 12 del migdia i us sento, i us seguirem, seguirem doncs, sentint. Ara us deixo doncs amb la cançó de Christopher Cross, "Latitude". Som i doncs Doncs bé, en directe ja cap a saludar en Rafel Corbí. Uh, bones, uh, Ferran, efectivament lamentem aquests uh, problemes uh, que, que hem tingut des d'aquesta zona i deu haver algun problema amb la connexió de la unitat mòbil i el que farem ara serà doncs via, via lògica, gairebé com ho fèiem sempre en tota la vida. L'Ariadna serà la que ens introduirà amb aquesta darrera xerrada d'aquest uh, matí i jo aniré fent una mica traslladant-ho d'un costat a, a l'altre. Doncs uh, som-hi amb aquesta introducció amb els dos protagonistes que ja té preparats l'Ariadna. Bon dia. Seguim aquí des del Centre Tramuntana, aquest cop amb uns altres convidats, en aquest cas la, la Neus, que treballa a la nau de Manipulats, i en René, que treballa al Viver. Començarem amb, amb la Neus, que ens explica una miqueta doncs, què és el que fa. Mira, doncs fem productes de les empreses de Milan, de llàpissos, gomes, eh, matinetes, eh, estutxos, de uh, toladors, les taquillem també molta, per una màquina que tenim, uh, les posem en caixes, les caixes les posem en el parell i, i després d'això uh, les, les fiquem en envalades i després les, les enviem al en en client. Ara hem tingut una miqueta aquestes caixes que ja havia estat ple de gomes i he pensat que és el que deuen estar fent. I quina és la vostra relació o vinculació amb, a, amb aquestes d'empreses Com, com realitzeu aquests productes? Sí, estem en un grup de set o quinze persones, amb una monitora que estem molt bé i, i ens ajuda molt eh, amb, amb les coses que no, podem, que, que no entenem de fer-ho i ens explica molt bé. Quans eh, quan de temps portes aquí al centre? Pues porto 12 anys. I aquests queitzos anys, eh, has fet algun altre tipus d'activitat a part de, o sigui, com va començar tot això? Com vas començar fent activitats i després a poc a poc et vas eh introduint el món laboral? I vaig estar estava a brigades i després de brigades vas estar i m'han ficat la nau. Que vas estar a brigada, vas estar tres anys. I aquí a la, a, la, a la nau per tu, sí. Em una mica de tot, no? Sí. La xica per tot? Sí, sí, I abans de de venir cap aquí, què, què és el que feies? No treballava. Havies vingut, ah, vingut d'alguna escola o d'alguna cosa? Tampoc. Tampoc, exactament. Va ser acabar l'institut i quedar-me a casa fins que vaig trobar el treball aquest que tinc. I abans d'entrar al centre o, o quan, quan has entrat aquí i ja has descobert doncs, les activitats que, que s'hi fan, eh, ja tenies alguna ambició, ja hi havia alguna cosa que deies ostres, d'això m'agradaria fer-ho, o no sé, t'imaginava que, que estaria aquí treballant. Home, m'imaginava que estaria aquí perquè tinc una, una discapacitat, que no trobava treball en cap lloc i, me, i vaig estar aquí, perquè aquí me sento molt bé. Sí, però clar, o sigui, portes 12 anys aquí, m'has dit, oi? És a dir, l'evolució al llarg d'aquests 12 anys ha estat eh, positiva, entenc, no només aquí dintre i en qüestió de treball, sinó també amb la societat. Vull dir, hi ha hagut alguns canvis, no? Tu has notat en aquest sentit? Bueno, eh, eh, no les he notat molt, però les he notat la, la majoria. Perfecte, bueno, és un, és un gran pas. I el teu company en... En René, bon dia. Que és el que... Bueno, m'han xivat, xivat que s'ha dóna molt bé el rec, però bueno, això ja ens ho explicaràs. Eh, què és, quina és la teva tasca en el vídeo? Jo m'encarrego a la zona d'aquí, de la zona del centre, una part, vale? eh, que porto normalment 7.000 plantes, més o menys, 7.000 o 8.000 plantes que hi ha allà, i bueno, cada planta té un rec, vale? un, un duet petit que deixa aigua a cada planta. Al vale? got gota, exacte i jo necessito que bueno, que tothom, que totes les plantes estiguin bé, que totes les estiguin regades, a part d'això, si ha algun tubo, el tinc a canviar, tinc a podar, eh, bueno, regar la mà a vegades, perquè les plantes de grans necessiten més rec i si es rega la mà, vale, coses d'aquestes. Al principi, eh, no sé, poso un teu marco, si voleu. On És que avorrit no estàs, eh, pel que veig? Ja m'agrada això, eh? ja m'agrada. Està, està molt bé. Sí. Jo també, començant al principi, jo porto quatre anys i mig aquí, ¿vale? el que passa que jo estava al Cap Roig, jardins Cap Roig, ¿vale? que són el mateixos jardiners. ¿vale? Faltava un aquí per, per portar aquesta zona i me van cridar a mi per venir. I aquí ja deu portar, deu portar tres anys, tres anys i un any i mig ja a Cap Roig portava. La jardineria és alguna cosa que, que t'ha acompanyat tota la vida o és una cosa que has anat descobrint amb el temps? No. <laughs> la jerrí, bueno, fa no, jo avant per davant un camió. Un camió i, bueno, de feina i vaig trobar aquesta feina d'aquí, ¿vale? I bueno, eh, he començat aquí i ara m'encanta, m'encanta aquesta feina, vull dir que ara sí, no sé, eh sóc París, París i París, vives París encara. Com com un tornadís, eh, veus com un tornadís, no? Eh? I, I bé, tu treballes aquí, però a part d'encarregar-te de tot això que estàs, eh, que estàs dient, vénen, eh, participa gent d'aquí de, sí, del centre o de fora? Sí, és un grup, ¿vale? i estava acordant persones, i quan arriba a la zona aquella, pues, jo et explico amb aquesta gent el que estic fent, i el que, el que faig i tot el que toco. I, i, i, i, i. Que quan tu fas vacances, això funciona? Sí, per sempre, el, el, el dijous comento fer les vacances, no? com ho podem... Bueno, ja, ja... ...hasta que jo vingui una semaneta, dues semanetes, com a molt. Sí, perquè l'estiu el... fem tres setmanes més... Bueno, i... Va bé, això és. I dintre dels teus companys aquí de, del centre, que, per exemple, abans hem ja estat parlant amb el Miquel, o sigui, feu aquest tipus de, de col·laboració? que és el que t'encarregues tu? Que és, dirigeixes? el Tinc un company que vol a bona hora està tallant, que m'ajuda a mi. ¿vale? Dir, és dir, solament tinc aquesta persona que m'ajuda. Entre tots dos, ho tot. Vull dir que... Moltes gràcies. Què tenen, eh? Aquí? Perquè ja ho heu comentat. Jo heu comentat tant perquè són cap a 7.000 plantes que hi ha. Eh? Mm, clar, eh, si un rec, eh, una planta, ja un rec no rega, vale? un, un pinxo d'aquest no rega, doncs pues ja aquesta planta es pot morir. Clar, són 7.000, com ho fas? Tens que estar controlant... És, és, és una cosa que tens que estar molt a sobre d'aquestes plantes. Ja. No faig nada, vamos, amb les, amb les plantes ja tenia sí, molta cura, eh? sí. Ja ho dic que a mi que se m'ha tot. Bueno, tu que me i ja ho veuràs, com tranquil, que no... No sé què hem trobat de casa. Sí, tant, no No sé ja, què no. ja, ja, ja. <ríe> eh, En aquests anys que, que portes aquí, has aportat tu alguna, alguna novetat, alguna, alguna idea? Has dit ostres, això ho podríem canviar, tal o la o està bé tot. Hostia, sigui, no. que passa és que bona bueno, a vegades ha estat falsa ja perquè mal vent. Uh, Tujiu, això és una passada, eh? Cada vegada les plantes altes, que són molt altes, cauen. I és clar si cau una planta i no i ja no rega, aquesta tant és mort, perquè no té, el tinxo se'n va, saps? I queda allà a terra. I esclar, he fotut pals amb un, amb un fil i els he lligat perquè... Els havies com va, les boniques, que sí, bonic, diu sempre per muntant, eh? Okay. O alguna cosa deu terra Aterreu, eh? Aterreu. Bueno, és, però normalment no, vull dir, bé, eh? Normalment tot bé. Gent magnífica que fa una feina encantadora i que per nosaltres és un plaer doncs, haver vingut avui aquí amb aquest matinal. Que anirem acabant, eh, Ariadna, si tens alguna cosa més, a part de saludar doncs, aquests dos darrers convidats que, que hem tingut. Bé, jo no tinc res més a afegir, a part d'estar molt agraïda que heu convidat, de que ens hagueu convidat, que ens hagueu ensenyat una mica què és el que feu aquí impressionada que estic, perquè, per exemple, sobretot amb això no, que, ens explica, que ens has explicat, René, de la paciència que s'ha de tenir, a la cura de tot, de... Bueno, no sé. En general, me n'alegro molt. Molt bé, doncs gràcies a tots. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies, Pere, gràcies a l'Eix, també amb aquest matinal d'aquí, i sobretot a continuar amb aquesta feina, que abans m'ha quedar una pregunta, perquè no sé si l'heu comentat, ja sabés que jo estava amb, el, amb els problemes tècnics que hem tingut, que, que lamentem moltíssim. Però heu parlat d'unes 60 persones, no, treballant? En tot el... Exactament, 65 persones amb discapacitat. I quines no? persones amb discapacitat, per no tant, amb aquestes persones, no perquè donant-te'n de 66 persones, quantes realment ja que necessitarien treballar? Això, ja. exactament, no ho s'hauria de dir, però poder, amb borsa la nostra borsa, poder tenir 20-25 persones, però, evidentment, ja el servei ocupacional, el SOC, que diguéssim, que hi ha més, no? hi ha més demandes. Eh? Però clar, això també és, és una feina que també volem potenciar perquè sabem que hi ha demandes i, i també a vegades necessitem d'aquests perfils que ens van molt bé per poder mantenir aquests equip de treball. Sí, i molt amb l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal, que també és una àrea molt potent per tot, tot el tema de brigades ocupacionals, d'inserció, doncs també, també hi col·laborem, evidentment. Doncs, Pere, gràcies i ja ho saps com doncs sempre. Uh, L'Eix, moltes gràcies també per la participació, uh -huh. la participació. Suposo que ha deixat més difícil no? també treballar amb aquests uh, amb, amb cert tipus de, de personalitats que hi ha. Uh, Són feliços uh, realment quan fan aquestes feines? Ells, ells se senten que, que formen part de la societat i que tenen una, una feina en la qual se senten, doncs, no sé, potencialment uh, saludables per la societat? Sí, bueno, se senten això realitzats. Uh, el treball pues, aporta això. Al final és un és veure que tu tens una... ets un actor més de la societat i contribueixes a ella, no? d'alguna manera. Una cosa una pregunta, però jo no t'ho veia, perquè tenen neurones com treballen? Sí, jo en tinc moltes com no, no, no. Com tothom, sí, ja... no hi ha cap diferència. Sí, no. Com tothom, i hem d'estar aquí doncs, bueno, per ajudar-los a superar la Doncs que continueu fent aquesta feina tan, tan maca i tan, No sé si ratificant per vosaltres, sí, però ratificant a nivell de societat, espero que també. Exacte. Exacte. Exacte. Sí, sí, moltes gràcies. Bé, gràcies a... i nosaltres tant com ja, ens a Tanlaiana Conversions com hi hem des d'aquest matinal des del Centre Tramuntana repetint una vegada més el mateix programa tècnic que hem tingut. Els ho solucionem per una primera vagada i tornarem a venir a Tanlaiana en reveni jo per portar més matinal a la ràdio, per això gràcies a Gràcies a tu. Bon dia. Sense un bon dia. 13 de febrer. Dia mundial de la ràdio.